a fesztivált, nádas Hölgyeim és Uraim, kedves melegek és nem melegek. Idén 14. alkalommal kerül megrendezésre Budapesten az úgynevezett Meleg Fesztivál, azok fesztiválja, akik nem az ellenkező neműekhez vonzódnak. Leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transz neműek. Örömmel mondom, hogy ez a fesztivál már ennyi idős, hirdetve a szervezők energiáját, sokak támogató lelkesedését, és a város civilizált voltát. Még ha ez a civilizáció nem is szeplőtlen. Megtiszteltetés számomra, hogy én nyithatom meg az idei fesztivált, Szólhatok Önökhöz, mint meleg a melegekhez, sőt, mint magyar meleg a magyar melegekhez. Ha visszatekintünk az elmúlt évre, a legjelentősebb esemény a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményesítése volt az azonos ember párok számára. Nagy szó ez. Különösen a világnak ezen a részén, ahol az emberek félni szoktak minden újtól, minden változástól. Hazánk, brüsszeli képviselői büszkén szeghetik fel a fejüket. Hiszen ezzel csatlakoztunk a világ civilizáltabb részéhez, megelőzve az összes környező országot, még Ausztriát is. Bár polgári neveltetésemmel ellenkezik, hogy dicsérgessem a mindenkori kormányzatot, otthon minden korszakban csak per ezek beszéltünk az éppen fennálló hatalomról, most mégis azt kell mondanom, jól csinálták. A törvényhozás, hogy megalkotta, az alkotmánybíróság, hogy jóvá hagyta. Eddig három párról tudok, akik bejegyeztették magukat. Kettő, ott is voltam, teljesen esküvőszerű volt. És elmondásuk szerint az anyakönyvvezetők a legnagyobb ügy szeretettel és persze érdeklődő kíváncsisággal működtek közre. Az egyik kerületben az ismerősömet, amikor bent járt ügyintézni, a hölgy udvariasan áthívta egy másik helyiségbe. Kiderült, hogy az anyakönyvvezetők éppen értekezletet tartanak. Hogy mi a teendő az azonos nemi párok esetén? És volna-e szíves tanácsokat adni? Ő úgy meghatódott, hogy meghívta a ceremóniára az összes anyakönyvvezetőt. Többen el is jöttek, és az ajtóból diszkréten figyelték az eseményeket. Mi is tervezzük az élettársammal, hogy bejegyeztetjük magunkat, és ezt ajánlom minden együttélő párnak megható, emberi és szép pillanat. Ausztria egyébként furcsa hely. Míg egyfelől a bécsi melegparádén 50 ren vonulnak föl a városháza és a pártok támogatásával és az egész város egy nagy karnevállá válik, és bőrnadrágos drágos meleg öregurak urak sramli játszanak, addig a meleg kapcsolat legalizálásáról, ami nálunk már lehetséges, még nem döntöttek. Na ja, mondhatnám cinikusan, ők az idegen forgalomból élnek, tudják, mitől vonzó és színes egy város, majd bolondok lesznek elriasztani a turistákat, és ez nem csak a melegekre vonatkozik. Mert a nagyvárosok életminőségének, vonzerejének, turisztikai besorolásának ma az egyik fokmérője, hogy van-e ott melegfesztivál és felvonulás. Száz évvel ezelőtt azt számított, van-e villanyvilágítás. Aztán az, hogy van-e metró. Aztán az, van-e sétáló utca. Most már az a kérdés, és ezt rendre megemlítik az úti könyvek, van-e a városban meleg fesztivál? Örülök, hogy Budapest ebbe a ligába tartozik. Bécstől keletre az egyetlen komoly nagyvárosként. Ez még akkor is így van, ha tavaly és tavaly előtt némelyek megpróbáltak szétszavarni, és lehetetlené tenni a felvonulást. Sajnos vannak ilyen deviánsok, akik hazánkat nem Bécshez és Párizhoz, hanem Moszkvához és Isztambulhoz akarják kapcsolni. Agresszív deviánsok, akik ezzel hazánk rossz hírét göltik a világban. Mindeközben, vagy éppen ezért, a melegség közbeszédtárgya lett Magyarországon. Ez nagyon pozitív fejlemény, még akkor is, ha távolról sem mindenki nyilatkozik barátságosan, vagy támogatólag. De már úgy vagyunk, ahogy Jászai Mari mondta, amikor egy rossz kritikát mutattak neki, mindegy, fiam, csak írjanak. Bizony, a legrémesebb nem a butaság vagy a hitványság. A rémes az volt régen, hogy a melegségről egyáltalán nem bírtak beszélni az emberek. Se jót, se rosszat. tabu volt. Ma már nem az. És ebben az elmúlt évek szép és csúnya eseményei egyaránt segítettek. A melegség a legtöbb ember szemében egy létező dolog lett vonzó, semleges, nevetséges, undorító, kinek milyen. De ez mindegy is. Mi nem azt akarjuk, hogy szeressenek, hanem hogy tudomásul vegyék, létezünk. A nyíltabb közbeszéddel együtt divatba jött a Biblia idézgetése a melegség elítélésére. Én jól ismerem a Bibliát, nehéz könyv. Még azt is mondanám, hogy minden szava igaz, csak tudnunk kell érteni. Nevetségesnek tartom, hogy a Bibliát csak akkor veszi elő valaki, ha az irántunk való utálatát akarja igazolni. Mert valóban. A Biblia halálbüntetés mellett tiltja a férfiak a közösülését. De azt is mondja, Jósnőt ne hagyj életben. Mózes második könyve 22.17. Legközelebb, ha a Bibliát emlegetik önöknek, tessék megkérdezni. És a Jósnőkkel már végzett? Ne kell értetni az emberekkel, hogy a Biblia a lélekre vonatkozó tanítás. Azt kell belőle kiolvasni mindenkorban, hogy mi a tisztesség és mi a gonoszság, mi a hűség és mi az árulás, mi az önzés és mi a szeretet. Ezek a fontos dolgok. És ezeknél teljesen mindegy, hogy meleg-e valaki vagy sem. Meggyőződésem, hogy Isten nem az érdekli, hogy ki mit csinál a farkával vagy egyéb nemi szerveivel. Föltéve, ha a kérdéses szerveket tisztességgel, hűséggel és szeretettel használja. Egy gyerekes rák elment egy koncertre a jó barátjával, egy heterós Áldogáltak a söntés mellett, hallgatták a zenét szótlan egyetértésben, mint a nagyon jó barátok szokták. A heterós rák elkezdett szemezni a csaposlányjal. A lány jött, ment, a szemes sarkából figyelte őket, majd egyszer, amikor a közelükben járt, megkérdezte, Bocs, ti egy meleg pár vagytok? Nem, mondták a fiúk, és később a heterós rác elkérte a lány telefonszámát. Húsz évvel ezelőtt ilyet nem lehetett volna kérdezni, és nem azért, mert sértő lett volna. Egyszerűen nem volt lehetséges, nem volt benne a közbeszédben. A melegséggel mostanában szembesülő nagy közönség, sok tagja M azon, mitől van a homoszexualitás. Én is gondolkoztam ezen, utána olvastam, de nincs igazi válasz. Minket melegeket kevésbé érdekel, hogy mitől vagyunk. Minket az érdekel, hogyan lehet ezzel élni. Hogyan lehet megoldani, hogy a társadalom, sokszor ma is meglévő nyomása ellenére, tudjunk emberi kapcsolatokat, barátságot, szerelmet kialakítani. Fogalmam sincs. Mi a célja a Jóistennek azzal, hogy minden generációban 4% körüli homoszexuális szalagdáljon? De, ahogy a püspök úr nemrég más összefüggésben, de nagyon szépen mondta, a legjobb, ha belenyugszunk az ő akaratába. Vagyis, hogy minden generációban, minden országban, minden 25. ember meleg. Ami nem jelenti az, hogy úgyis él. Nem könnyű melegnek lenni. Plusz teher az, amit cipelni kell. Mintha a kiránduláson minden 25. gyereknek jóval nehezebb volna a hátizsákja. De ha egyszer föllcipelte a hegytetőre, joggal lehet büszke magára. Ezért jó melegnek lenni. Teljesítmény. Tudom, ez furcsán hangzik, hiszen senki sem akar meleg lenni. A melegséget senki sem választja. Majd bolond lenne egy lenézett, kigúnyolt kisebbséghez csatlakozni, ha volna más választása. Az él meleg életet, aki kénytelen belátni, nincs más útja. Akinek az örömhöz, az őszinteséghez, a méltósághoz csak ez az út vezet. Vannak olyanok, akik ezt nem tudják, vagy nem merik vállalni. Még olyan férfi is van, aki roppant terővel, esetleg pszichológusi, vagy orvosi segítséggel átnevelheti magát heteroszexuálissá. Nyilván meg lehet tenni mérhetetlen erőfeszítéssel. De minek? Mi értelme egy ekkora áldozatnak? Mikor ugyanezt az energiát azonos nemű embertársai szeretésére, segítésére, vidítására használhatta volna. Kimondom őszintén, az ilyen önletagadást, önátnevelést én szintiszta önzésnek tartom. Ahelyett, hogy cipelné az extra nehéz hátizsákját, ahelyett, hogy a sorsársainak adná a szeretetét, ideértve a szextől a létrakölcsönzésig mindent, inkább a saját bőrét próbálja menteni. De mitől is? Arról nem beszélve, hogy az ilyen férfiak aztán gyorsan megnősülnek, hát nem irigylem azt az asszonyt, aki ilyenhez megy hozzá. A lányomat biztos nem adnám egy ilyen átneveledhez. zárójelben jegyzem meg, hogy nemrég egy képviselőnő követelte a meleg felvonulás betiltása, és ehhez egy Magyar Asszonyok Egyesülete nevű szervezet is csatlakozott. Meg vagyok döbbenve ezen, ugyanis minket ők szültek. A Magyar Asszonyok. Hogy lehetnek ilyen elutasítóak a fiaikkal, lányaikkal szemben? És jobb, ha tőlem tudják meg a Magyar Asszonyok Egyesülete tagjai, akiket holnap szülnek, abból is minden 25. meleg lesz. Mit csinálnak azzal? Kidobják a szemétre? Ezek volnának a Magyar Asszonyok? Na nem. A Magyar Asszonyok szülték és nevelték az olyan kiváló melegeket, mint báró Jánszky László, a festő, Ferencsik János, a nagy karmester, Turzó Gábor, a kiváló író. A magyar asszonyok között ott van az én anyám, a tiéd, a tiéd, a magáé, aki megszült és fölnevelt, és tudomásul vette, hogy melegek lettünk, és megmutatta, hogy az anyai szeretet mindennél erősebb, mert az nem válogat, és nem írogat a rendőrfőnöknek. Na, ennyit ezekről. Jó dolog melegnek lenni, ha már muszáj. Jó azért, mert az ember valamilyen. Nagyon jó van valamilyennek lenni. Sokan ezért irigyelnek minket. Titka van az embernek. Hiszen a mai világban melyik 18-20 évesnek van komoly súlyos titka. Mint egy romantikus regényben, a kőszívű emberben a gonosz Plankenhorst lánynak titokban gyereke volt. Ilyen ma már nem sok van, de a melegség először minyájunknak ilyen. Róla tudják, Kérdezzük folyton. Nos, azt javaslom, hogy 20-25 éves kor fölött már lépjünk át, aki teheti, a romantikából a mai világban, és ne hordozzunk titkon. Bújjunk elő, aztán akinek nem tetszik, hát ne beszélgessen velünk. És nehogy már bocsánatot kérjünk, hogy melegek vagyunk, akarta a fene. Azért is szép teljesítmény melegnek lenni, mert minnyáján egyéni utat kellett, hogy megtegyünk idáig. A melegek csoportja más, mint a többi kisebbség, mert nem örökletes, és nem továbbadható, nem tanítható. Ha a homoszexualitás öröklődne, azt már rég tudná a genetika, hiszen számos leszbikus nő szül, számos meleg férfinak születik gyereke, nekem is van fiatalkori házasságomból, két remek lányom, mégsem mutatható ki ilyen összefüggés. Ezzel szemben, ha mondjuk létezne a kék kisebbsége, amelyet mindenki megvet és kigúnyol. A kékfülű gyereknek akkor is támaszt jelentene, hogy apu is kékfülű, anyu is kékfülű, nagypapa, nagymama, testvére, sőt a szomszédok, az egész alvég a faluban, mind kékfülűek. A melegeknél ilyen nincs. Mindegyikük egyedül jön létre. Saját erejéből kell, másodszor megszületnie a felnőtt meleg életre. És mindegyikük más-más utat tesz meg, amíg ebbe a kisebbségben megérkezik, ahova az ösztönei, a vágyai, az érzelmei, a kötődései a hét kijelölték. Hölgyeim, uraim, és mindazok, akik e két régi módi kategóriában nem férnek bele, érezzék jól magukat a fesztivál rendezvényein, szórakozzanak és okujanak, és jöjjenek ötödik szombaton a meleg méltóság menetébe, Hadd lássa a világ vigyázó szeme, hogy ez egy civilizált város, és hogy jó érzés magyar melegnek lenni. Köszönöm a szervezők áldozatos munkáját, a támogatók támogatását, és a fesztivált ezennel megnyitom.